Kilenc. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel, és megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényest nagyszerűt, mindörökre látom. Adi Endre, az Úr érkezése Ez a sok maszk egyszerűen megőrjít, gondolja Flóra, ami szemével páltkeresi a budapesti liszt repülőtéren. Aztán végre megpillantja a tömegben, odaszalad hozzá és átöleli. Hiányoztál? Hát a többiek? Ariánnának kerítenek egy hordágyat. A repülőúton végig tuló kocsiban volt, össze szegény feje. Őrület ez a maszkozás. Két hetet karanténban lesztek nálam. De miért? Senki sem beteg. Ma épp ez az aktuális kormányrendelet. Ott jönnek, integet Flóra. Az autóban, miután mindenki gyorsan lefejti magáról a maszkot, tűnődve csöndesen nézik egy darabig Budapest esti fényeit. A Dunában ragyog a láncid és a budai vár. Az éjszakai fényözön minden égi fényt elhalványít. Tűnődik Flóra. Persze, ami nincs, ami nem látható, az szinte nem is hiányzik, főleg, ha más erősen csillog helyette. Egy pillanatra behunja a szemét, és visszaemlékszik a sivatag tág egére, az ember lelkét átölelő végtelen csillagmezőre. – Te, Pali! – szólal meg végül, angolra váltva. – Ugye azért el tudjuk vinni Ariannát egy szép nagy bükfához holnap? Úgy értem a karantén ellenére. – ha szófogadó jó kislányok és jó kisfiúk maradunk, akkor nem. A rendőrség most épp azzal van elfoglalva, hogy minden nap sorban felkeresik a házi karanténban lévők tízezreit. Felhívják őket, majd az egész családnak sorban ki kell állnia az ablakba, hogy megszámolhassák őket. Édes Istenem, sóhajt Kárl. Pali, én ebbe a rendőrös játékba most nem fogok beszállni. Ki hitte volna, vigyorog Pál. Édes kollektív engedetlenség, Csettint szevdá Az életvédelmében, fűzi hozzá Azért valakit jó lenne keríteni, aki be tudna kötni Ariannának egy infúziót. Mert ha jól sejtem, kórházba nem vihetjük, ugye? kérdi Kárl. Ha bevisszük, akkor bentartják majd hetekig, de lehet, hogy hónapokig. És most pokoli állapotok vannak állítólag. Abba most belehalna, Bólint Flóra. Pontosan. Szóval megbeszéltem egy ápolóval, Tádéval, aki régi jó barátom. Oda költözik hozzánk két hétre, és minden nap beadja Ariánának az infúziót, ha kell. Zsáni vagy Pali, köszönöm. Tudjátok, ez az egész őrület családokat tépszét. Szóval semminek nem örülök jobban, mint annak, hogy ennyien együtt lehetünk. Tényleg, ez az élelmiszerellátás is akadozik? Csak azért kérdem, mert az egész épp olyan, mint egy háború. Mondja Kárl, és a Dunavizét figyeli, ahogy araszolnak a rakparton az esti dugóban. Ó, nem, csak néhány dolog lett hiányzik. például az élesztő és a vécépapír. Az emberek beruhantak az üzletekbe, és felvásárolták az összes vécé papírt. Pontosan. Nos, Kárl, Miró, erre mit mond a korán? Vigyorog rájuk, Noé. Ez messze meghaladta Mohamed látókörét, neveti el magát Miró. Na és, köte mit mond Flóra? Kérde az ajka vékonycsík, félmosolyra húzva. Ó, Gőte igazán előrelátó volt. ne lássuk csak. Noé, légy szíves, te is töpreng. Töprengsz, ugye? Nekem meg is van. Vigyorodik el Noé. Most Mephisto belőlem. No, hisz van a pokolnak bugyra bőven, most érdem srang szerint kell falnia, de e végmókánál is a jövőben kevesebb lesz a ceremónia. A dolog persze nem ennyire vicces, mert ebben a kis országban alig van egyébként olyan üzlet, ahol újrahasznosított papírból van a WC-papír, fűzi hozzá pál. Most persze semmilyen nincs a polcokon. Gondoljatok csak bele, mennyi fát, mennyi életet fognak kiírteni, hogy pótolják a sok WC-papírt. Apropó, merre visszük holnap Ariannát teljesen illegálisan? Van már ötletet, Pali? Van egy életerővel erősen feltöltött hely, dobogó kő mellett. Az alig fél óra autóút a városból. Az ösvény keskeny, de szerintem le tudjuk vinni a sziklákhoz. Ott hatalmas bükkök is nőnek bővem. Super! Na, éthon is vagyunk, maszkot fel! A többiek olyan arccal néznek rá, hogy elneveti magát. Csak vicceltem, inkább érezzétek otthon magatokat. Egy kakaót, Flóra? A karantén egyetlen pozitívuma, hogy most sokkal kevesebb autó jár az utakon, jegyzi meg magában Flóra másnap reggel amikor épp dobogókő felé kapaszkodnak a pilishegyei között. Majd az egész város otthonról bezárkózva képernyő előtt görnyedve dolgozik, válaszolja meg Pál Flóra kimondatlan kérdését. Kiszállnak az autóból, kihajtogatják a hordágyat és ráfektetik Ariannát. Flóra elsimítja Arianna fehér arcából hosszú, fekete fürtjeit, majd Noé és Miró megemeli, és elindulnak Pál után. A levelek fiatal zöldje, a bükkök törzsének mély ezüstje fogadja őket, megmegtorpanva mennek. Az egyik magas ágról rigó fügyharsan és felkavarja a csöndet a fák katedrálisában. Az ösvényen alig fél óra alatt elérik a királyavató dombtáj templomát. A magas sziklák és az öreg bükkök egy oltárt formáznak itt, ahol könnyebben összeköthető a látható és a láthatatlan világ. Odavigyétek, ahhoz a bükkhöz szerintem ne a királyok helyére, Flóra átöleli a hóna alatt Ariannát. Segítsetek tartani, úgy kellene, hogy a jobb keze a bükfához érjen. Pali megkérnéd a segítségüket? Pál bólint és a fához lép. Hozzá érinti a homlokát. Megsimítja az ezüstös törzset. A szája némán mozdul. A kérés fontos, igaza van Flórának. Kérés nélkül túl sok mindent nem tehetünk. Jó, érintsétek Arianná jobb kezét a fához. A tenyere simuljon rá. Jó, segítsetek, Noé, Kárl, hogy vigyük, hogy körbejárhassa a fatörzset. Lassan, apró lépésekkel haladnak. Noé és Kárl tartja a hóna alatt. Miro és szevde a lábát emelik, Flora pedig Arianna fél tenyerét tartja, hozzásimítva a fatörzséhez. Lassú, apró léptekkel megtett körök, úgy mozdulnak, mint az évszakok, szinte láthatatlanul. Flora egy verset dünnyög, olyan, mint egy nagy, méh, finom zsongása. A hajnal lélegzetem lesz, szárnylendítés léptem súlya. Bükfa ezüst kérget, teljes életemre kérdez újra. Jó, most ültessük le ide a bükfa ülébe. Úgy. Flóra letelepszik Arianna mellé, megfogja a kezét. Cinke csapat rebben a közelükben. Egy kis kék cinke egész felbátorodik, közelepszökken fejét csavargatja. Figyel! Majd cippan egyet és tovább repül, Fényvillanásként rebben el, A szárnyai szelet kavarnak. Friss csalán és avarillatot hoz a szél, És valami édeset. Az élet ott hullámzik körülöttük, És fészket rak bennük. Flóra Ariánnát nézi, Sápat arcát a fekete leomló haja Még inkább kiemeli. Köncsebb gördül végig az arcán, Párra emeli a tekintetét. Hosszan néznek egymás szemébe, Hosszan, mozdulatlanul. Aztán Pál felpillant az égre, a bükk Amikor mozdul, belülről mozdul. A mozdulata kria, Isten cselekszik általa. Sose volt még ilyen könnyű, ilyen eleven, ilyen örömteli, ilyen biztos. Odaül Flóra mellé, és átveszi Ariannát. A karjában pihen, feje a könyök hajlatában. Van a hátizsákomban egy üvegforrásvíz, víz, ide hoznád, kérlek, Tölts egy keveset abba a pohárba. Mozdulatlanul nézik, ahogy Pál Arianna szájához emeli a poharat. Lehelet finoman itatja, és Arianna apró kortyokban issza, issza a vizet. Flórának félig nyitva marad a szája. Csodát lát. Arianna iszik, olyan észrevétlenül, természetesen, ahogy egy nagy fa emeli égbe a vizet. Önts egy kevés vizet, Flóra, a kezembe is. Pál megmossa a kezével Arianna arcát és homlokát. Arianna szeme megrebben, mintha csak álmodna, aztán finoman, lassan, vissza-vissza kinyílik a szeme. Észreveszi Flórát, és alig láthatóan elmosolyodik, aztán párra pillant, aki még mindig a karjában tartja, és szélesebb lesz a mosolya, a hangja halk, de tiszta, dallamos. Inigo ezzel yes, Mojo del Rio Cardoner, tavaszi eső szitál, amikor hazaérnek a kicsi kertesházhoz Budapest kertvárosába. Az autó tetején kopog az eső, búgó kaptár, megindul a rajzás, a langyos eső láma érinti őket. Ariána hosszan áll, arcát az ég felé fordítva, gyöngyöznek az esőcseppek hosszú fekete haján, arcán. Egyik könnyökét Flóra tartja, a másikat Pál. A meleg szél csak szórja a permetet, akác édes illatát hozza, amelybe belevegyül már egy leheletnyi hárs is. Épp olyan finom ez az illat, épp olyan láthatatlan, ahogy az igazán fontos dolgok készülnek a megszületésre. Isten hozott otthon Arianna. Köszönöm, Pál. Gyere, menjünk be, mert szegény Szevda bőrigázik a végén. Hékás, mi is bőrigázunk, mosolyog Flóra. Jó, de ti Noéval úgy tudom, kifejezetten szeretitek az ilyesmit, nem? Noé nyitnál? Itt a kulcs. Én Ariannának segítek. Persze. Tudok járni, higgyétek el. Elhiszem, de jó sokáig feküdtél. Fokozatosan, apró lépésekben. Ha valamit megtanultam a jogából, akkor ez az. A tartós változáshoz kitartó kislépések szükségesek. És nem lehet a dolgokat siettetni. Kedves ez a ház! Néz körbe Arianna a tágas szobában. Pál Arianna esőtől hamvas fekete haját figyeli. Azután észreveszi, hogy Arianna bátortalanul áldogál a szoba közepén. Gyere, feküdj le! Mutat a kanapéra Pál. Hozok mindjárt egy takarót is. Minden rendben? Arianna párra ragyog, bólint és beharapja az alsó ajkát. Van egy szép rúmi vers, mintha épp a mai ünnepre írta volna. Ül le a nappaliban Miró, és játékosan mozgatja a szakállát. Hajjuk imádom Rúmit. Pali, csinálsz egy kakaót? Meghaltam, megszületett bennem egy új szeretet. Kitárult előttem az igazi élet. Váj egyé a végtelenséggel. Tört szét a börtönött falát. A régi életed egy elveszett rohanás volt a békesség elől. Pálmiróra mosolyog, majd a konyhapult mögé áll. Felzug a vízforraló, poharakkal csörömpöl, majd Flórára pillant, és felé nyújt egy bögrét. Elbizonytalanodtál, Flóra. Mitől? Kár majd megmondja. Miért éppen én? Mert már a szádon volt. Ugyanott tartunk, ahol Berlinben, igaz? Már ami a fákat illeti. Ezek a te szavaid nem az enyémek. Flóra, te elfáradtál. Látod, kár látja, nem ugyanott vagyunk, koránt sem. Tényleg szép volt ez a versmiró, fordul felé Noé. Pálnak megcsörren a telefonja, rájuk néz és elmosolyodik, majd pár szót vált a hívóval. Na, Isten gyönyörűen elrendezi a dolgokat. Figyeljetek, készen vagytok egy közszereplésre? Egy mire? Megjött a rendőrség. Akkor meneküljünk, kiáltja Noé, és nagyot szusszamba hátraveti magát a kanapén. Karantén ellenőrzés, most szépen fel kell sorakoznunk az ablakban. Széthúzom a függönyt, majd sorban mindenki meghajol és integet a közönségnek. Vidáman elballagnak a hátsó szobába, és pontosan úgy történik, ahogy Pál jósolta. A két rendőr farccal fa számolja meg őket, majd firkálnak valamit a náluk levő palmtop képernyőjén. Intenek, majd elhajtanak. Eszméletlen. Ez egy görög dráma, most jöttem rá. Ezt hogy érted, Noé? Mindketten maszkot viseltek. Szegények? Képzeld el, ha neked lenne az a dolgot, hogy minden nap végig 200 kétszáz igazán közveszélyes családot. Te mi lettél ennyire empatikus, Szevda? Mindig is az voltam, csak Miró addig feszegette a palackom dugóját, míg végül kiszabadultam. Na gyertek, összedobok valami ebédet. Addig mesélhetnétek az utatokról. Amíg Pál és Flóra a konyhában hagymát és répát hámoz, almát darabol, ristmér, a többiek belefognak a történetbe. Fűszerek illata, Sülő zöldségek sercegése, fehér párával gőzöl a fazék, amelybe Pál a szélesre metélt tésztát csúsztatja. Sejtettem, hogy egy ilyen hosszú úton alaposan megéhezem, sóhajt Miró. Pár perc még, azért a hamszatenyeret megmutathatnád Flóra. Flóra megtörli a kezét és előhozza a papírra ragasztott festett levélképet. Pál hosszan nézi. Ez gyönyörű és elképesztő, hogy arám jól van. Tudjátok, mit mondott Jézus, amikor a tanítványai arra kérték, tanítsa meg őket imádkozni? Az arámi változat fordítása így hangzik. Szülőnk, a világosság teremtője, hozd világosságod a bensőnkbe. Mindenütt te uralkodj, Uram! Add, hogy kívánságaid a világosság és alakok világában is fogadják. Szabadíts meg a tévedéseink békiójától, ahogy mi is lemondunk a hatalomról, melyet mások hibái nyújtanak. Ne hagyd, hogy a kísértések elbűvöljenek, és szabadíts meg a hibáktól, mert te teremted az akaratot, az erőt és az életet, a te dalodat, mely mindent örökké ünnepel és megújít. Ámen. A tészta finoman zubog, a sercegés elsimul. Jó, hogy nincs benne még csak megemlítve sem a gonosz. Ez a mi illik Jézushoz, folytatja Pál. Ő nem a fájdalmat akarta fokozni, nem a sátánnak akart figyelmet és ezáltal energiát adni, és épp ezért fogalmazott így. Amúgy, aki ezt a hamszatenyeret festette, tudott valamit? Észrevettétek, hogy ott van a közepén az om jele? Az om? Az om egy szanszkrit mantra, egyetlen szótag, egy rezgés kód, a teremtés tömörített rezgése. És mi lesz, ha kibontjuk? Amit Jézus mond. Erő és élet, dal, mely Isten ünnepli. A rezgés hordozza a teremtés egyik felét. És a másikat? A jantra. A jantra egy ábra, egy geometriai szimbólum, mely fel van töltve energiával. Hasonló a mandalához, de nem színezik ki. Sokkal egyszerűbb és sokkal több energiával bír. Egy olyan szimbólum, amely a teremtés belső rendjét tükrözi. Pál elgondolkodva forgatja a kezében az aranybarna hagymafejet, majd felpillant és folytatja. Élt Párizsban a 18. században egy matematikus nő, Sophie Germain. Akkoriban még elég ritka volt, hogy egy nő a tudományokkal foglalkozzon. Egyszer Napóleonnak megmutattak egy kísérletet, homokot szórtak egy lapra, és a lapot megrezgették egy hegedűvonóval. vonóval. A lapon pedig egy kép formálódott ki a homokból, egy parányi sivatagból. Napóleont állítólag annyira izgalomba hozta ez az egész, hogy egy kilós aranygolyót ígért annak, aki megfejti a kísérlet titkát. És ez a párizsi matematikus nyerte meg. Pontosabban ő is rájött a hullámok titkára. A tenger, amelyből minden megszületik, ott is hullámzik, ahol már csak homok van, mondja halkan tűnődve Flóra. A homokot teremtőképpé alakítja, melyben benne van a szél, az eső, a föld, a nap energiája, hogy végül megszülethessen, eláradhasson rajta az élet. Szóval, ha az omrezgését egy ilyen lapra rávezetjük, tudjátok, milyen képet formál a homok? Néz rájuk Pál. A Sri Jantra képét. Várjátok, megkeresem. Leszűrnétek addig a tésztát, Flóra? Megtörli a kezét, majd pár percre eltűnik az egyik szobában. Na, itt is van, így néz ki. Flóra rámered a rajzra, majd Noéra pillant. Noé megdörzsöli a tarkóját. Ti is felismeritek? kérdi Flóra. A Szűzpalot a Szamarában, a Tigris folyó partján? kérdi Noé. Pontosan. Alkabban, Arianna aludt. Pál odalép hozzá és betakarja egy színes, könnyű takaróval. Hogy, hogy szűz? kérdi Flóra. A Sri az anya, maga a teremtő energia. Ő a szűz, akinek akaratából minden megszületik, aki élettel hatja át a mindenséget, folytatja halkan Pál. Az ebédem úgy elkészült, remélem megéheztetek. Meg bizony. Miró el fog hízni nálad a két hét karantén alatt. Nyugi Szevda, nem fogunk itthon ülni, mosolyog rá Pál. Nem? Hát persze, hogy nem, Bólint Kárl. Apropó, nincs egy gyertyád véletlenül. Elvégre ünnepelünk. Hát, ez a mai nap tele van csodákkal, Helyesel Flóra. Csak azt tudnám, hogy merre tovább. Ugyan már, vonvállat Kárl, miközben kezében forgatja a gyufaszállat. Aztán végighúzza a skatuján, nézi kicsit a narancslángot, ahogy kúszik lefelé a fapácikán, majd meggyújtja a gyertyát az asztal közepén. Most adta meg a tovább lépés kulcsát, nem vetted észre? Flóra kezében megáll a villa. Kárlra mered és olyan lágy vonásokat fedez fel sovány arcán, amilyeneket még soha. Aztán a villát a tésztába szúrja, megforgatja, majd a szájába veszi a falatot, behúnyt szemmel élvezi az ízeket. A fertőtlenítőszag olyan, mint egy pajzs, nem engedi belépni a szobába a tavaszhárs illatát. Feszességgel tele a ház. A gondolatoktól súlyos, öreg tapéta az egyik sarokban azon tűnődik, hogy most jött el az a pillanat, amikor végre elválhat a nyírkos faltól. A személyes ágyban egy öreg ember, a takaró állik felhúzva. Ülve fekszik, mint a középkor embere, aki félt lefeküdni, úgy, mint ahogy a halottak fekszenek. Bár mozdulatlanul ül, sovány borostás arca olykor meg megrándul ahogy a fájdalom végig suhint a testén. Két fájdalom lüktetés közt egy-egy gondolat ugrik elő és csapódik a falnak, a tapéta a nyög kapaszkodik, remeg. Egyszer csak megbillan a függöny, ablak és ajtónyi kordul. Az öregember megköszörüli a torkát, megnyalja a cserepes ajkát, és kiszól a ledlámpák hideg fényével megtöltött előszobába. Ti vagytok azok? Majd az éjjeli szekrényre odakészített pohárból egy fém szállal kortyol egy keveset a kapucsinó ízű tápszerből. Ez az egyetlen, amit még úgy, ahogy apró kortyokban elvisel a gyomra. Rájuk mered, amikor belépnek. A tápszert forgatja rossz ízű szájában. Azon tűnődik, hová köphetni, de a tál messze van. Fájna is a mozdulat. Inkább lenyeli. Sebészmaszk van az arcukon. Micsoda tükör, gondolja. Micsoda tükör. Vegyétek le nyugodtan a maszkot. Már nem sokat számít itt az ilyesmi. Mondhatnám semmit. Kösz, apa. És Flora már fejti is le magáról, másik kezével pedig széket húz az ágyhoz. Hogy vagy? Pocsékul. Ezen nincs mit szépíteni. Paliszolt neked? Azt mondta, hogy épp vakációzol a közelkeleten. Igen, Paliszolt, de nem épp vakáció volt. Apa, beszéltem azzal a hospiszházzal. Ott lenne állandó felügyeleted, mondja Pál. Szükséged van segítségre. Ugyan miben? A morfiumot be tudom adni magamnak, ha valamiért mégsem, beadja majd a nővér. Nem csak erre gondoltam. Úgy értem, lelkileg. Lelkileg, húzza félmosolyra a száját Ferenc. Lelkileg. Tűnödve nézi a leválni készülő tapétát. Nézzetek oda a sarokba, mindjárt leválik, látjátok? Mondtam a múltkor, hogy szívesen újra tapétáztatom a szobád. És én mondtam múltkor, hogy ne tedd. Már öreg, sokat látotta Péta. Ez legalább látta anyátokat, ahogy itt feküdt mellettem. Ferenc észreveszi, ahogy Flóra megrezdül. Te haragszól rám a legjobban, Flóra. Látom rajtad. A szemed, az a zöld, fénylő szemed mindig az volt a legbeszédesebb. De tévedsz. Te nem tudsz annyira haragudni, mint én. Anyátok kitartóan szeretett, én pedig képtelen voltam viszonozni. A csöndben a függöny férelibben, és beenged egy leheletnyi napot. A port táncol a fénykévében, aztán újra homályba borul a szoba. Ígérj meg nekem valamit, Flóra. Mit? Ha meghaltam, odamész ahhoz a tapétához, megfogod a csücskét és letéped, aztán ami leválik, fogod és elégeted. Miért? Nekem nem kell, de anyádnak bocsáss meg. Már megbocsátottam. Egy zikkuratuban. Egy miben? Mindegy, olyan, mint egy templom. Te is vallásos lettél, mint pál. De ez most mindegy. Apám volt ilyen, mint ti ketten. Rá emlékeztettek. Felcipelt a 777 főníciai lépcsőn. A belem is lógott a végére. Ő is szuszogott, de azt mondta, hogy megéri, mert ott áll egy nagy ember villája, egy olyan emberé, aki értette, mit jelent gyógyítani. Olyan volt számomra, mint egy korbácsütés. Mindig csak vert. Nem, nem szíjjal vagy pálcával. Lelkileg. Hogyhogy hogy lelkileg? Minden egyes mondatával bizonyította, hogy jobb nálam. Nem szándékosan, de mégis ezt tette. Bármit is teszel, te soha nem leszel olyan jó orvos, mint munt vagy én. Képzeld el, hogy nősz, és egyre csak följebb és följebb teszik a lécet, és te mindig újra és újra levered, fájdalmasan levered. És ezt észre is veszik, anyám különösen. És folyton kaptam a lelki segítséget egész gyerekkoromban, a bátorítást, hogy nem baj, ugyan már, katona dolog. Egyszer apámmal sétáltam a Margit szigeten, akkoriban már önálló praxisom volt Óbudán. Elmeséltem neki egy történetet az egyik betegemről. Tudjátok, mit csinált? Igaza volt. Ezt nem értem, apa. Kioktatott, és igaza volt. El akartam mondani neki, hogy milyen kutyául fáj, hogy mindig mindent ő tud jobban. Ő az orvosok mintaképe, aki után én mindig csak kulloghatok. Tudjátok, mi történt? Pál és Flóra egymásra néznek. Anyátok biztos elmesélte. Arcon csapott az az átkozott fa. Pedig nem is volt átkozott. Igen, pedig nem is volt átkozott. De így alakult, látjátok. Ferenc Sohajt előre dől. Arca összerándul, kezével nagy nehezen feljebb vergődik pár centimétert, majd vissza a feltámasztott párnákra. Ti nem ismertétek János bátyátokat sem. Annyira szerettem volna megadni neki mindent, de legalábbis a szabadságot, hogy nem kell senkihez sem hasonlítania, legyen olyan, amilyen akar, tegyen úgy, ahogy akar. Hogyan legyen az ember jó apa, ha ezt soha senki nem mondja el az átkozott iskolákban? Anyátokkal egyfolytában vitatkoztunk ezen, ő mindig szigorú volt. Anya szigorú volt? Akkor igen, Jánossal. Aztán Jánost eltemettük, és minden megváltozott. Magára hagytam beletek. Ott ültem a rendelőben, az utolsó beteg is elment. Ott ültem a neonfényben, és képtelen voltam hazamenni. Azt hiszem, sosem volt igazán otthonom. És amikor végre hazavergöttem, igen, ittam. És anyátok rám nézett azzal a nagy szemével, és azt mondta, ideje lenne keríteni valami lelki segítséget a pokolba is. Nem tudom, értitek-e? Egy férfinak ez a legdurvább csapás. Hogy gyenge vagy, egy roncs, egy szaralak. Úgyhogy adunk neked egy kis lelki segítséget. Meg tudtam volna ölni, ó Istenem! A tapéta sarka megremeg. A fuvallat kikanyarít valamennyit a szobát betöltő súlyos szagokból, és egy leheletnyi virágillatot csempész a helyére. Flóra, megtenné valamit? Megmasszíroznád a hátamat? Annyira fáj, tudod, a fekvéstől. Állandóan fekszem. Persze, Ferenc előre dől, Flóra mellé ül az ágyra, és óvatos mozdulatokkal, félkézzel masszírozni kezdi a hátát. Pál nézi őket, nézi ezt a csodát. A csodák csak is egy kérés menté léphetnek be az ember életébe. Kérés nélkül a csodát az ember egyszerűen képtelen észrevenni. Heten ülnek a szobában, ahová beragyog a délutáni tavaszi nap. A nyitott ablakon át madárhangokat hoz be a szél. Amit most mondok nektek, bár Barbarától hallottam, ő pedig a himalájai jóga-tradíció egyik nagymesterétől tanulta, mégsem filozófia, hanem tapasztalat, azaz kipróbálható és átélhető. A jogik nem filozofálgatnak, gyakorlatias emberek, és többnyire csak azt hiszik el, amit megtapasztaltak. Szerintem akkor ez kárnak tetszeni fog, mondja Flóra. Szeretem a praktikus dolgokat, igen, Bólint Kárl. Annak idején egy jogi mindig a tanítványaira szabta a tanítását. Hozzáillő gyakorlatokat adott, hogy fejlődhessen, mert minden ember egyedi. Persze a fejlődéshez szükséges dolgokat az élet is elénk hozza, de ezek többnyire nem kellemes élethelyzetek. Szóval ezekből a tanításokból csupán pár tucat maradt fenn. Ezeket hívjuk tantráknak. A tantrák tehát a megismerés az emberi fejlődés lehetséges útjai, gyakorlati útmutatók. Vannak köztük előkészítő utak, mint a hat hajóga, amely leginkább testgyakorlatokra épít. Ezeknek a gyakorlatoknak az a szerepe, hogy kitisztítsa a test és a lélek elakadásait. A hat hajóga majd mindenkinek hasznos. Vannak azonban szélsőséges utak, amelyek nem valók mindenkinek, mert épp úgy járhat, aki kipróbálja, mint Áriánna a zarándókutatokon. A mi útunk is egy ilyen beavatási folyamat. Néz Pálra, Flóra! És nem csak a tiétek az. Az élet elénk hozza a beavató helyzeteket, konfliktusokat, betegségeket, választási pontokat. És van úgy, hogy a beavatásokon elbukunk. De ez is csak átmeneti bukás, mert a világot egy végtelen szeretettel és gondoskodással teljes erő hatja át. Nem tapasztaltátok? Egy cinkerebben az ablakpárkányra. A függöny elhessenti Szóval a jogik sok-sok átszenvedett élet után arra jutottak, hogy vannak eszközök, pontosabban adatnak eszközök, melyek lerövidíthetik az utat, és az örömteli létezéshez segíthetik az embert. A szenvedés ugyanis nem szükséges. Persze a fájdalom is egy út, higgyétek el, tapasztalatból tudom, de másképp is lehet. Pál egy pillanatra megtorban, fehéren hullámzó kökénybokrok sor a villam fel benne. Mélyet sóhajt, végignéz Flórán, Noén, Ariánán Miron, Szevdán és Kárlon. Figyelnek. A srívidja a megismerés tíz legfontosabb útjai közül az egyik. Ez egy biztonságos út, az életerőhöz kapcsolódik. Lényegében az életfája, mely a paradicsomi kertben a tudásfája mellett nő. Ez maga az anya megnyilvánulása, maga a természet. Ebben él minden, ami él. Erről beszél Jézus, amikor az erőt emlegeti. Ő, Szofia, a szűz, aki az életet és annak minden ellentétét előhívja, a bölcs női erő. A Sri Yantra ennek egy ábrázolása, és bemutatja ennek az erőnek a természetét, felfedi a részleteit. A Sri Yantra olyan, mint egy piramis felülnézetből, és ez a piramis kilenc szintre tagozódik. Az első szint a négyzet, négy kapuval. Aztán az első kör a lótusz, szírmokkal, és így tovább egészen a közepén lévő pontig, a piramis csúcsáig. Van azonban egy nulladik szint is, a négy óceán, melyen a Sri Yantra szigete nyugszik. A négy tengerben, mely az élet szigetét körbeveszi, démonok élnek. A démonok sokrétűek, nevük is van, de mivel a neveknek rezgésük van, és amiatt hatalmuk van, nem említem, inkább nem invokálom ide őket. A démonok láthatatlanok, a hatásukon keresztül tapasztaljuk meg őket. Mint a háborút? Pontosan, Kárl. A háború nem emberi dolog, azonban vannak emberek, akik átadják az irányítást, és belefulladnak a tengerbe. Pál flórára pillant. A lány elmorzsol egy könycseppet, nyitja a száját, aztán becsukja. Olyan, mintha egy-egy falevél érinteni az arcukat. Tudjátok, a félelem, a kétségbeesés vagy a dű bizony eluralkodhat az emberen, és akkor már nem ő irányít, folytatja Pál. Ezekkel az érzésekkel semmi baj nincs, csak azt kell szem előtt tartani, hogy az érzések jelzőfények. Vannak érzések, amelyek azt jelzik, hogy átadtad, vagy lehet, hogy át fogod adni a gyeplőt. A világ hemzseg a dzsinnektől, bólint Miró. Így van. Ez az egész koronavírus válság például olyan, mintha egyes démonok látható köpenyt kaptak volna. Ennek persze sok előnye is lehet, sóhajt fel Flóra. Kivéve, ha az ember súlyosan félreérti, és épp azt teszi belezökkenve az évezredes kerékvágásba, ami annyi, annyi fájdalmat hozott már. Például bűnbakot keres? Jóformán mindig bűnbakot keres. Most ki a bűnbak? kérdi Miró. Egy dzsinn? A vírus, mondja Arianna. Arianna látja maga előtt Montagnyé professzor széles, körte alakú arcát, tűnődve nézi az ablaküveget. Így van, Bólint Pál. Szerintem is a vírus lett kikiáltva bűnbaknak. De van itt még egy fontos motivum, pedig a félelem egy láthatatlan ellenségtől. A középkorban a boszorkányoktól rettegtek, és brutális agresszióval próbálták saját félelmeiket eltörölni. A félelem a gyökérközponthoz kapcsolódik, az agresszió azonban már a köldök energiaközponthoz. Az ember, hogy jobban legyen, ösztönösen meg akarja emelni saját energiaszintjét, és ehhez újra meg újra egy hibás stratégiát választ. A félelem megszüntetésének ősi, fájdalmas módszere ugyanis az agresszió és a háború. Mivel azonban a háború újabb félelmeket szül, az pedig újabb agressziót generál, az emberiség története a háborúk története. Hát ez az, Sóhajt Kárl. És mi a kiút? kérdi Flóra. A kiút az, hogy meglátom a másik emberben, vagy másik élőlényben önmagam. Meglátom, hogy neki ugyanazok a félelmei, mint nekem, és ugyanazok a szükségletei, mint nekem. Víz, napfény, figyelem, gondoskodás, megértés, szeretet és gyöngétség, Bólint Flóra és Noéra pillant. Rendelkezésünkre állnak olyan eszközök, folytatja Pál, melyek épp azt segítik, hogy kiléphessünk a sok ezer éves keréknyomból. Ilyen eszköz például a Sri Vigya tudománya is. Persze nem ez az egyetlen út. Arianna eszébe jut, amit a professzora tudomány lényegéről mondott. A tudomány arról szól, hogy rácsodálkozzunk Isten teremtésének gazdagságára. A sriantra Yantra kilenc szintű piramisának minden szegletén, folytatja Pál, dévik és dévák élnek. Minket támogató, szemmel nem látható lények, tartja az ősi indiai hagyomány. Őrzőknek is hívják őket. És mit őriznek, kérdi Noé, miközben helyet csinál magának a kanapén. Az embert. Csak akkor engedik tovább lépni, ha az adott szinten már megerősödött, és személyiségének betegségeit már kiheverte. – És ezt honnan tudják? – kérdi Flóra. – Tesztelik, folyamatosan tesztelik. Minden élethelyzetünk egy-egy ilyen teszt. – Éj a piramisa – bólogat Flóra. – Az is. De a legtöbb egészen hétköznapi. Olyan élethelyzetek, amikor inkább elbújnál, vagy amikor valaki ösztönösen a cigarettához nyúl, vagy kinyitja a hűtőt, hogy megtömje magát, hogy levezethesse a napi stresszt. 64 millió ilyen szellemi lény van kirendelve, hogy segítse az életünket. Felháborodás, iricség, féltékenység, keményfejűség, nagyzolás, agresszivitás, vagy a vágy, hogy mások felett uralkodhassunk, mind-mind egy ilyen őrző, segítő szellemi lény megnyilvánulása. Az élethelyzetek teszik láthatóvá őket. Minden helyzet arra szolgál, hogy segítsenek? kérdi Noé. Az egyik kanapén fekszik és feltámasztja a fejét. Mindegyik, ahogy mondod. Az első két szint arról szól, hogy magunk mögött hagyhassuk a függőségeinket. És hogy segít ezen ez az ábra, ez a jantra, nézi elgondolkodva Flóra a papírlapot, majd párra pillant. Itt jön a lényeg. Minden szinthez kapcsolódik ugyanis egy rezgés kód, egy mantra is. A kettőt együtt kell alkalmazni. Az adott szint mantrája segít kioldani az életünkben tapasztalt elakadások tudattalan okait. Pál feláll, feltölti a vízforralót vízzel, és amíg lassan zubogni kezd, tejákat vesz elő. Kér valaki teát? Én inkább egy kávét, sohajt Noé, és a kezét összefűzi a melkasán. Nekem jó lesz a teja, mondja Arianna. Pál rámosolyog. Tudjátok-e, hogy hogyan kommunikál a telefonatok? pillant rájuk Pál a konyhapult mögül. Rádióhullámokkal, mondja Kárl. Egy periódusos jel modulációja szállítja az információt, bólogat Noé. Így van, csak energiahullám tud információt szállítani. Csak a ritmus tud ilyet, csak a rend. Csak a rend teremti meg a lehetőséget az információ továbbításnak, de csak akkor, ha elszabad térni a rendtől. Épp ez az eltérés hordozza a lényeget, amikor egy mantrát rezegtet valaki, sok síkon továbbít információt egész lényének. Ennek hatására a fizikai testében gének működése kapcsolódik ki és be. Hatásukra az ember egész biokémiai működése átalakul, harmonizálódik. És hasonló kép az elme is. Az elme is rezgés? Kérdinói és fektében a könyökére tornázza magát. Az elme terében jelenik meg a rezgés. Minden, amit látsz, hallasz, érzékelsz, benned vett hullámokat. De ki az, aki mindezt megtapasztalja? Értitek a joga lényegét? Tapasztalati úton rábokkanni arra, aki vagy. Pál szétosztja közöttük a meleg italokat. Csöndesen isszák, végül Flóra szólal meg. És hogyan fogja ez megmenteni a fákat? Épp ezt akartam én is kérdezni, mondja Kárl. A jogi rájöttek egy meglehetősen fontos dologra. Minden ember elméje egyetlen elmét alkot. Nincs olyan, hogy Flora elméje, Noé elméje és Miró elméje. Képzelheted úgy, mintha a közös elménk egy hatalmas fala lenne, melyet minden tapasztalatunkkal, minden gondolatunkkal közösen rajzolunk. A rajzokat pedig a tudatosság fénye teszi láthatóvá a falon. Ezért kellett volna az örök élet titkához Gilgamesnek is hat nap és hét éjszaka ébren maradni, ugye? kérdezi Noé. Az éberség fény a barlangban, és ez a fény teszi láthatóvá, kik is vagyunk. Pontosan. És akkor hogyan mentheti meg az ember a fákat és egyúttal önmagát? kérdezi Kárl. Ha mi magunk felrajzonunk valamit a barlang falára? kérdi Flóra. És úgy is, ha rádöbbenünk, hogy vannak mások, akik ezt megtették, néz végig rajtuk, Pál. És azok rajzára irányítjuk teremtő figyelmünket, akik egy olyan világban élnek, ahol büszke lehetsz arra, hogy ember vagy. Ha egy olyan világra figyelünk, egy olyan világot erősítünk fel magunkban, örömmel átszőve, ahol minden élő szent, és az ember együtt lélegzik ezzel a tisztasággal, szépséggel. – És épp ez az, amit a fák segítségével megláthatunk, – mondja Flóra, és leül Noé mellé a kanapéra. Noé simogatni kezdi a hátát. – Amikor mi magunk megváltozunk, a világ szükségszerűen megváltozik. Nem tehet mást. Pál Ariannára pillant. – A világ ugyanakkor tükör is, – teszi hozzá Noé. – Az a baj, hogy a tükörképet nagyon eltérően értelmezzük – és fel is erősítünk sok beteg dolgot, amit valójában nem akarunk. Nézi Kárl tűnődve az ablakon át beáradó napfénybe rezgő porszemeket. Na igen, a szabad akarat szent. Az őrzők épp ezért hagynak minket újra és újra hibázni sóhajt Pál. Majd Ariannára néz, hosszan nézik egymást. Aztán Pál feláll és odasétál Ariannához egy pohár vízzel. Oda nyújtja neki. Az élet legegyszerűbb dolgai a legszebbek. Arianna mosolyogva veszi el a vizet, és lassan, aprókat kortyolva issza ki a poharat. Pál elveszi tőle az üres poharat, és leteszi az asztalra. Aztán leül mellé, megfogja Arianna kezét, és összefonódnak az ujjaik. A többiek, mint a cinkék az ablakpárkányon. A házfa illatába egész finom rózsa illat is keveredik. Most miért vagytok úgy meglepve? Kérdi Pál. Kereken ötszáz éve várunk erre a pillanatra, mindketten, ugye? Arianna csöndesen bólogat, pislogni kezd. Beharapja az ajkát, majd egy könysebb gördül le az arcán. A szobába lépő fénylények mély tisztelettel állják körül őket. A kis hegyi patak habosan, hangosan biztatja a köveket. A kövek nem értik a víz jó kedvét, az örvények játékát. Épp súlyos tehetetlenségük miatt maradnak ott a patakban, és ettől lekerekednek, fényessé és simává válik felületük. Aztán lassan-lassan homokkáporlasztja őket a víz örökös játéka, ölelkezése. Egyszer csak azt veszik észre, átjárja őket is az élet, fehér gyökérszálak millióival, és égbetörő zöld szárnő, majd illatot lehez belőlük a virág. A kövek azért nem mozdulnak, mert épp ezt álmodják. Hét ember szökken át a patakon, mindegyik cipője rálép a lekerekített álmodó kövekre, és bár nem tudnak róla, a kövek álmaiba ettől új dolgok vegyülnek, vágyak az emberi érintésre. A vöröses barna avartakaró alatt csúszós a tavaszi esőtől felpuhult agyagos talaj. Azonban a tavai bükmakkok háromágú tüskés termés burkai mégis könnyűvé teszik a kapaszkodást. A hosszú ezüstörzek közt fény játszik, és kikibukkan a ragyogó mélykék ég. Mielőtt tovább indulunk, választhatok ki egy-egy fát. Aztán lépjetek a fátokhoz, érintsétek meg, érezzétek át, érezzétek rajta keresztül a többieket. Az egész erdőt javasolja pál. Engedjétek, hogy a fa segítsen átérezni az erdőt. És három fontos dolgot kell még megtenni ahhoz, hogy másképp léphessünk az erdőbe. Először mondd ki a neved. A neved fontos. Amikor kimondod, megmutatod magad a fának. Minden szépségeddel, fájdalmaddal, nagyszerűségeddel és esetleges szégyeneddel együtt. Minden élő és elfeledett történeteddel. A neveddel azt mondod, íme, most itt vagyok. Aztán fogalmaz meg egy kérést. A kérés különösen fontos, mert kérés nélkül sem az erdő, sem egyetlen szellemi lény nem segíthet. Semminek nincs olyan nagy tisztelete, mint a szabad akaratnak. A harmadik dolog pedig ajáld fel az utad. Ha az ember az utat már nem saját maga miatt járja, az útja során sokkal több lesz a fény, emiatt pedig sokkal mélyebb lesz a gyógyulás. Ha ezzel megvagytok, csendben megyünk majd tovább. A csendben feltárják magukat a hegyek és az erdők. A csend tele van percegéssel, madárfüttyel, fák sóhajával. A csendben felhangosodnak, majd elhakulnak a gondolatok. És akkor a csendet betölti az élet vibrálása és öröme. Így indulnak el heten, teljes csendben, a fénylő bükkösben, turista ösvényeken kaptatnak, de már nem ugyanabban a térben, mint ahol a turista jár. Megmegállnak, tündérrétet látnak, melyen aranylón dereng a fény. Szalamandra sárga foltos fénylő teste imbolyog mély lila virágok között. A rigó hangosan énekli hosszú költeményét, ismétlés nélkül belerázkodnak a fénylő ágvégei. Az út mentén kivágott fák csonkjai hevernek, Számozottan, halálos rendben. Harangvirágnő a halott farönkök körül. Piros-fekete bodobácsok serege élvezi a meleg fényt és az illatos rothadást. Aztán az út újra lapossá válik. A fiatalok közt öreg fák, a hegyszinte húz napfény napfénypászmák hívják őket előre. Átlépnek egy kapun, a fák hangvilláján. Pál vezeti őket. A homloka közepe az iránytű. Amerre fordul, érzi a rezgést, hívást. Ha jó az irány, a homloka erősen felpúzzál. Erre, erre, zsongja a napfény, és pillangó módjára tovább röppen. Itt-ott felfényesíti az ezüst törzseket. Az élet olyan közel van, hogy nincs is határa. Itt vagyunk. Ezt a helyet akartam nektek megmutatni. Én úgy hívom, hogy Noé-hegye. Tudjátok, itt minden tele van reménnyel. Noé épp Flóra kezét fogja. lép egy vastag, egyenes kőrishez. Micsoda erős hajó! Ez a bárka sokkalta erősebb, mint az ott, az ararát oldalában. Felpillant az égre. Vajon mi hitt a szerepem akkor? Tűnődik. A bárkát csak az ember készítheti el, hallja a választ meglepbennek a fények az ágak között. Az ember az, aki a lehetőségeket valósággá alakíthatja. Noé bólint, és megkönnyebbül, hogy az újbárkához egyetlen fát sem kell kivágnia. Azért az eszméletlen, hogy a rendőrök minden nap pontban délután ötkor jönnek, hogy ellenőrizzék, betartjuk-e a karantént, vigyörök Szevda. Nos igen, a rendőrségnél a rend a legfontosabb. Tényleg, Noé, Neked rokonod Marsar Rosenberg, aki az erőszakmentes kommunikációt adta a világnak? Nem hiszem, miért? Úgy vélte pszichológusként, hogy a jó kislányság és jó kisfiúság felnőttkori ajándéka a depresszió. Ha valakit a rend gúzsba köt, egyszerre csak elhagyja minden energiája. Ez a depresszió. A rend téves, életellenes értelmezése. Benső terrorizmus, tévedés. Az a gyökere, hogy csak akkor érdemeljük meg az anya, apa vagy isten szeretetét, ha szót fogadunk. Tanultam valami fontosat tőled, Pál, emeli fel széles mozdulattal a kezét, Miró. Igen? Aha, Az, hogy milyen iszonyú fontos a kérés. Szóval iszonyú éhes vagyok. Nem adnál nekem, esetleg a többieknek is, valami reggelit? Pál hatalmasat nevet. Tetszik ez a gyakorlatias hozzáállás. Segít valaki? Avokádó nincs esetleg? Áll fel lelkesen Noé. Kevernék egy krémet. Flóra legalábbis nagyon szereti. Nincs, de egy répakrémet összeüthetnél. Lehet nyersen is? Ahogy gondolod, rádbízom, Ott találsz minden alul, meg itt, ezen a polcon. Gyertek, kikér pirítost. Ma merre megyünk? Egy kívánság sziklához a bőrzsönybe. Aranyhal? Valami olyasmi. Szankalpsakti. Azaz a teremtő szándék erő. A szűz csillagkép része a földön. Épp olyan tájtemplom, mint a tegnapi, a Noé hegye. Noé a répát reszeli, és egy kevés sajtot is tesz hozzá. Citromlevet csöpögtet rá. Flora nézi, hogy milyen odaadással tud reggelit készíteni. Azért az érdekes, hogy a földön is találhatók csillagok, veti közbe Áriánna. És nem csak a magyarosban, néz fel Noé. Magyalos? Hollywood, vigyorog Noé, arra felé laktam, a Santa Monica hegy lábánál Los Angelesben, És jártál Jogananda kriya joga asrámjában is? Hol? Jogananda volt az első, aki a jogát nyugatra vitte. A Santa Monica hegy lábánál van az egyik kriya jóga asrám. Most hülyéskedsz? Dehogy, tényleg ott van? Noé megrázza a fejét, és elgondolkodva kevergeti tovább a répakrémet. Tényleg, mit fogunk kívánni a szikláknál? Kérhetnénk egy képet arról, milyen lesz az a jövő, ahol ez már megtörtént. Egy képet abból az időből, amikor az emberek tisztelnek mindent, ami él, mondja Flóra, és Noé mellé áll. Cserélgeti a kenyereket a sütőben. Akár azt is, igen, bólogat Pál. Ez majd adódik. De mi ez a csillagkép dolog? Kérdi Szevda. Hogy találtál rá? Nem tudom elmagyarázni, Egyszer csak ott volt, adatott. Egyszer megakadt a szemem Rudolf Steiner egy mondatán, amit jó száz éve mondott, mi szerint a szűz és a halak az az erő, amit az embernek fel kell éleszteni. Steiner szerint ezek azok az erők az élet ereje, melyet nem lehet rossz úton felhasználni. Mert aki nincs megfelelő tudatszinten, nem tudja őket működtetni. A jogában egyébként ezt a két erőt Sívának és Saktinak hívják. A halál és az élet kettőssége. A jó és a rossz? Nem miró. A jó és a jó. Két rezgésmód, két irány. Az egyik alulról emel, ő az anya, a teremtő erő. Ő a Sakti, a szűz. A másik felülről vonz. Ő az atya, a fény, a tudás. És az ember híd a kettő között. Azonban több ilyen híd is van, nem csak a szűz és a halak. Hogyhogy hogy több? Tudjátok, Jézust szinte mindig keresztván ábrázolják, felszögezve. Ezt tettétek az ember fiával. Ő az, aki szenvedése által megmenti az embert, kénhalálával megváltóvá vált. Hát ez egy szörnyű tévedés. Minden betegség mögött egy ilyen mélyen berögzült tévedés bújik meg egyébként, Függetlenül attól, hogy külső agresszióban, fák és emberek értelmetlen és látszólag vég nélküli pusztításában, vagy önmagunk pusztításában mutatkozik-e meg. A kereszt nem a fájdalom jelképe, és Jézus sem a fájdalmat, a véres vezetést, a megtorlást és áldozat tanát hirdette. A kereszt a megszabadulás eszköze, melyen keresztül sok-sok gyötrelemtől, félelemtől megszabadulhatunk. Ezt tanította Jézus, a Krisztus, és sokan értették is, amíg az általa adott gyakorlatokat és mantrákat használták. De aztán valami megváltozott, dörzsöli meg keskeny állát Kárl. Az arámi mantrákat a sok lelkes ember lefordította görögre, majd latinra, és a lefordított szavak már többé nem voltak mantrák, már nem tudták az embert igazán vezetni. Megváltozott a hangzásuk, a rezgésük, Maradt tehát a gondolkodás, és előömlött az emberek elméjében lévő sokféle zavarodott, beteges, szennyes dolog. Akkor mi a kereszt, Pali? Két híd találkozása. Az egyik híd összeköti az atyát a földel, az anyával. Ennek a hídnak a fizikai testben lévő képe az ember gerince. Az ember átélheti, hogy ennek mentén felemelkedik benne a sakti. Az anya ereje, hogy megérinthesse az eget, épp mint egy fa, és ha felmászott az ég ígérő fára, leveleket bonthat és befogadhatja a fény lényegét a maga módján, épp úgy, mint egy fa, magába fogadhatja az atyát. Amit az ember ilyenkor belül tapasztal, az a tudás fája, amit elveszített, mert a paradicsomban nő, ott, ahonnan senki nem zárta ki őt csupán a nem tudással terhes önmaga. És mi a másik híd? A másik híd a szűz és a halak visszintes tengeje, a kereszt másik ága. Ugyanaz a két erő működteti, de más oktáva dalban, és más a szerepe is. A szerepe elfogadni és adni. Jézus a kereszt fáján oldalra tartja a két kezét. Elfogadom a világ segítségét, és segítséget adok. A névrokonod Marsal Rosenberg sokfelé járt a világban, hogy összebékítse a háborúskodó feleket. Bárhol is járt, megkérdezte az embereket, hogy nekik mi a legnagyobb öröm az életükben. És képzeljétek, nemzettől függetlenül mindenhol ugyanazt a választ kapta. Az, ha szívből önzetlenül adhatok, és mert adsz, megadatik és ami megadatik, azt fel kell ismerni és be kell fogadni. A két kezünkön át is energia áramlik, és ez a két energiaáramlat az ember szívében találkozik. Az ember feladata nem az, hogy mindenféle okos műszaki megoldásokkal tegye kényelmesebbé az életét. Ettől csak egyre zavarodottabb, feszültebb, idegesebb lesz. Steiner azt állítja, hogy az ember feladata a Földön az, hogy megteremtse a szeretet kozmoszát, ez az ember hivatása, két hidat alkotni az életével, keresztet formálni, adni és kapni, és közben az élet pesgését, örömét felemelni és befogadni a fényt, mely mindezt élteti. A szeretet kozmoszát, néz rá Noé. A kozmosz számomra az egész világ mindenség. A kozmosz ógörög szó, folytatja Pál, rendet és szépséget jelent, de olyat, mely az emberi tapasztalás útján keletkezik. A fák és minden élő sóvárogva várják, hogy felismerjük szépségüket és elevenségüket, fűzi hozzá Flóra. Várják, hogy egész lényükkel átérezzük őket, társaként mindannak, ami él. Ha ez sikerül, együtt éljük túl. Arianna átöleli pált. Akkor indulunk végre a teremtő kívánság szikláihoz, áll fel Karl. Szerintem a rendkedvéért előbb segítsünk és tegyük a tányérokat a mosogatóba, mondja Szevda. Aztán induljunk, mert a végén még elkésünk a rendőrségi sorakozóról. Gondolom nem öt perc lesz az út az örökké valóságba. Szia, apa! Szia, kislányom! Meglep, hogy jöttem? Ferenc hallgat. Kinyitod az ablakot? Az ápolónőnek hiába mondtam, attól fél, hogy meghűlök. Persze, apa! A függönyt is húzd el, ne lebegjen, ne csapkodjon itt nekem. Na hát, láttad, milyen szép nagy tölgy áll itt az ablakod alatt? Igen, kár, hogy otthon nem volt hasonló, bár azt hiszem, észre sem vettem volna. Flóra odaül az ágyra, az apját nézi csendesen, Ferenc sóhajt rámeli a tekintetét. Megmasszírozod egy kicsit a hátam? Persze, apa, igazából reméltem is, hogy kérni fogod. Remélted? Aha. Ferenc előre dől, Flóra segít neki. Így jó? Egy picit feljebb, ott fáj nagyon. Igen, ott. Köszönöm, kislányom. Így vannak csöndesen. A tölgy bebetekint, levelei kíváncsi zöldek. Elég lesz így, köszönöm. Ez jól esett. Örülök, apa. Anyádról akartál beszélni? Nem. Hát... Azt gondoltam ma reggel, hát ha örülnél, ha felolvasnék neked egy könyvet. Van kedved hozzá? Persze, hogy van. Ilyen sokáig akarsz maradni? Sokáig? Hát nem öt perc, amíg egy könyvet felolvasol. Születésnapi ajándéknak gondoltam. Ferenc elmosolyodik. Akkor én választhatok? Persze, te választhatsz. És tényleg felolvasod? Tényleg? Miből választhatok? Bármiből. Jó, akkor legyen a Faust gőtétől. Flora körül fordul egyet a szoba. Megkapaszkodik az ágykeret hűvös vasában. Miért épp a Faust, apa? Sosem boldogultam vele egyedül. Amennyire érthetetlen, épp olyan hosszú. Kell lennie egy példánynak valahol ott, azon a polcon. Paliósok könyvet bepakolt nekem. De fárasztja a szemem az olvasás. Már egy-két bekezdés után is nagyon ég. Itt van, tényleg? Na, akkor olvast. Én addig kicsit behunyom a szemem. És Flóra belekezd a faustba. Közelgetek hát újra, kóza árnyak. Kik hajdan már feltüntetek nekem. Ezúttal vaj, ha megragadhatnálak. Íj próbára, alkalmas még szívem. Hogy árattok felém? Nos, jól van, hát csak tóduljatok, ködés gőzből körülem. Keblem ifjanti lángja újra lobban, Varást lehelő vonulásotokban. Víg órák képe száll fel népetekkel, S lelkem hány drága árnyat újra lát, S félig fakult, ó, mondaként dereng fel Első szerelem, első jó barát. Na, az eső tényleg elintézte nekünk a házi karantént, Jóformán egy hete egyfolytában esik. De Pali, biztos, hogy képtelenség ilyenkor felmenni a hegyekbe? Még közel sem jártuk végig az összes csillagpontot, amit találtál a bőrzsönyben, és azt ígérted, hogy a pilisbevetülő Orion csillagképhez is elmegyünk. Nyugi Flóra, most ez van, várni épp úgy fontos. Az életünkben időkapuk nyílnak, egy mag sem csírázik ki bármikor. Ha elcsöndesedsz és meditálsz, ráérzel majd. Állandóan pörögnek a gondolataim, sóhajtja szevdá. Az elmetava folyamatos mozgásban van, ez a természete, azonban le lehet csendesíteni, és ha ez sikerül, az ember hozzáférést kaphat egy sokkal tágasabb információs adatbázishoz is. Jó sokat tanultál Barbarától, amíg mi Irakot jártuk. Barbara remek tanító, igen, adott pár fontos gyakorlatot, és ezzel tényleg sokat segített, de végső soron nem ő tanította ezeket. Tudjátok, az egyik ember felébresztheti a másik ember tudását, de valódi tudást nem adhat át. Akkor ezeket honnan tudod? Tapasztalatból. És hol tapasztaltad? nézre rá meglepetten, Noé. Sokfelé, Magyarországon, Pannonhalmán, évtizedek térdelései és csöndes imái alatt. A Montserrat Kolostorában, aztán barlangokban ülve a Kárdoner folyó partján, majd Rómában, a Szentföldön, Párizsban és még sokfelé. De mindezek az évek nyomtalanul múltak volna felettem, ha nincsenek ott szinte észrevehetetlenül a fák. A fák, az erdők, a folyó, a felhők, a szél, az állatok jelenléte. Ezek segítették, hogy a tapasztalat tudássá érjen bennem. Az emberek azt hiszik, iskolában lehet megszerezni a tudást. Ez azonban tévedés. Az iskolákban információkat lehet összegyűjteni. A tudás viszont, ha az embert fény éri, szinte észrevétlenül gyűlik össze bennünk, mint a gyümölcsben a cukor. A mi útunk is ilyesmi volt Isztambulon át urukba, csak még nem látom tisztán, mire lesz ez jó. Ó, az ilyesmit az ember akkor érti csak meg, amikor képes a vitorlájába befogni a visszafelé áramló időt. Hogyan? kérdi Flóra. Hát, olykor jelet kell adni a jövőnek, hogy látható legyél, hogy segíthessenek. Előre kell kiáltani. Ezt nem értem, Pali. Mit gondolsz, miért van minden mentőautó elejére tükörírásban, látszólag értelmetlenül ráírva, hogy ambulance? Fogalmam sincs. Amikor a mentő azt szeretné, hogy az előtte járók észrevegyék, szirénázni kezd. Megfodrozza a téridőt. Nem szelíden, hanem erőteljesen. Aztán, amikor az előtte haladó autóvezetője visszanéz a tükörben, látja a villogó kék-piros fényt és könnyen el tudja olvasni a feliratot is a mentőautó elején. Pál egy kicsit elcsöndesedik. Behallatszik az eső finom szitálásának hangja, mely madárdallal vegyül. Figyeli a rigó trilláit, majd végignéz rajtuk és egész halkan folytatja. Tudjátok, az a helyzet, hogy a zajos ember végtelenül halk a jövő számára. Nem több, mint zaj. A csöndes ember az, aki felkapcsolja a mentőautó időszirénáját. Vigasztalni próbálsz, hogy az eső is jó, hogy a karantén is jó. Igen, tényleg az. Na jó, Pál, de végül is az eredeti szándéktól még messze vagyunk. Az emberek épp oly sebességgel ölik a fákat, és ölik halomra egymást is. Teszi hozzá Kárl. Arianna, te mit gondolsz? Lép oda mellé, Pál, és kézen fogja a lányt. Jó aludtál? Minden nappal erősebb vagyok. Igazából sosem voltam ilyen jól. Egészen különös, legszívesebben kiszaladnék ebbe az áldott esőbe, és élveznék minden esőcseppet, ami a bőrömre hullik. És amikor így kézem fogsz, csak pörögnék veled, beharapja az alsó ajkát és átőleli pált. Van valami reggeli? Jön elő miró. Ez az eső meghozza az ember étvágyát. Szev, de még alszik? Gondoltam, mindenkit megvárunk. Segítetek összeütni a reggelit? Persze, áll fel Noé. Jössz, Flóra! Ahogy szótlanul összehangoltan dolgoznak, Flóra egy pillanatra Arianna kipirosodott arcára pillant. Azért most elakadtunk mégis, úgy látom, szólal meg Kárl. Vagy látja valaki hogyan tovább? És Noé játéka? A út játékprogram, ami segíthet, hogy az emberek kilépjenek a természetbe. Noé egy pillanatra megáll, rájuk néz, a hajával babrál. Hát, azzal szerintem gondban leszünk, Sóhajt. Persze meg lehetne éppen írni. De, néz rá, Kárl, aki nem akar kilépni az élő, lüktető világba, és csak a gép által közvetített, előre megrágott világban akar zsibbattam, vagy épp túlpörögve, harcolva bojongani, az ott is fog maradni. Az ember magát zárja be saját börtönébe, és egy játék nem fog senkit életre kelteni, sóhajtja. Hát, én erre jutottam. Na jó, amíg Szevda boldog álmát alussza, mesélek a sors keresztjéről pár dolgot. Nézz végig a társaságon pál. A sors keresztje az új idők születésének a jele. Ez a világ idő keresztje, kardinális keresztnek is hívják. A kardinális kereszt a legjelentősebb sorsfordulat szimbóluma. És ez megoldást jelenthet? vonja fel a szemöldökét Kárl. Döntsétek el ti. A sós keresztjének vízszintes tengeje épp a szűz halak tengely. A függőleges tengely pedig az Orion kígyótartó tengeje. A szűz és a halak idevetül a bőrzsönybe, ez oké. Okay. Az Orion pedig a Duna túloldalára, a pilisbe. De erről a kígyótartóról még nem beszéltél, Pali. Az is a pilisbe vetül? Így van, honnan tudod? Végül is ikrek vagytok, nem? Az ikreknél szerintem ez a normális, vigyorog Noé. A Noéknál meg a mániákus bárkaépítés, nem? Faragjak neked egy bárkát az uborkából, kedves? Belőletek jó férj és feleség lesz, bukkan elő Szevdá és nagyotásít. Imádok évődésre ébredni. Most mit nevettek ezen? Mindig tudod, mikor kell a színpadon feltűnni, drágám, vigyorog Miró. Fogadjunk, hogy a fél szakálladat már kitépted, olyan éhes vagy. Az eső teszi, minden liter vízzel, amit a föld magában jel, egyre éhesebb leszek. Na gyertek, akkor lássunk hozzá. De tényleg, Pali, erről a kígyótartóról még nem beszéltél. Már hogy ne beszéltem volna, csak másképp neveztem, úgy, hogy Sri Vigya. De azt nem mondtad, hogy ez is kapcsolatban van a képpel. Ez Hermésznek, a lelkek kísérőjének pálcája, melyre két kígyó csavarodik. A két kígyó a jogában a két fő energiapályát, a susumnak köré tekeredő ida és pingala nádikat jelenti. Az energiák szabad áramlása akkor jön létre az emberben, ha az ida és pingala az ember női és férfi oldala kiegyenlített. A dolog persze ennél kicsit összetettebb, mert a fő energiapályát a szusumnát nem kettő, hanem tizenhárom kígyó tekeri körbe. Tizenhárom fő nádi. Ennek tapasztalati megismerése a Sri Yantra negyedik szintjén adatik meg. Amikor körbejársz egy fát és befelé figyelsz, a fa segíteni fog, hogy a saját energiarendszeret harmonizálódhasson. Ott ültet le, ahol szükséged van rá. Ez minden joga gyakorlatnak a lényege egyébként. Ahogy minden életeseményt is épp így szerveznek az őrzők, segítenek kitisztítani a nádikat, és kiegyenlíteni az energiarendszered áramlásait. Jó, de a Sri Antra nem olyan, mint a kígyó tartó csillagkép, veti közbe Arianna. Valóban nem, bár nem lehetetlen, hogy valaki megtalálná a földön azt is, a keresné. Mindazonáltal a Sri Antra ott van a pilisben. Az egyik része átnyúlik a Duna felett, és a talpontja épp a Szent Mihályhegy csúcsára esik. Egy régi keresztény szimbólumban jelenik meg egyébként, a tüskés keresztben. Nemrég találtak Pilis egy faragott ősi követ, amin megjelenik ez a különös kereszt. És a tüskés kereszt épp úgy ott van a pilisben, ahogy az Orion. Jó, de az egy kereszt, nem? A Sri Yantra pedig egy zárt geometria, mint egy mandala. Arianna fekete szemöldöke most szinte összeér. Igenis, meg nem is. A Sri Yantra... Az indiai kultúrára igazított kulcs, a tüskés keresztet pedig az európai keresztény kultúrára szapták. Olyan, mint egy kifordított sriantra, A nézőpontja más, de a lényege ugyanaz. Bármelyik utat járhatod, az épp úgy elhozhatja a sakti, az ősanya energiáinak a felemelését. És úgy tervezted, hogy végigjárjuk a tüskés keresztet is a pilisben? Végigjárhatnánk, de szerintem nem működne. Sóhajt pál. Miért nem? kérdi Noé. Mert a tájtemplomainak egy részét az ember már beépítette, körülötte az oltalmazó erdőt már kivágta, betegrezgéseivel több tájtemplom szent terét elhalványította. Akkor? Maradas Rívidja útja, ha jól értem, mondja Noé. És nem baj az, hogy hindukultúra szövi át? kérdi Flóra. Miért? Ti elmentetek az akkád, babiloni és arab kultúra által Irakba. Sőt, még egy mecsedbe is, hogy megtapasztalhassátok a korán mantráinak erejét. Szóval, kérdi Flóra. Szóval, amíg esik az eső, megmutatod azt a kilenc mantrát, amivel fel lehet mászni az ég ígérő fára? Kérdi Noé. Aztán, ha elállt az eső, végigmegyünk az Orionon, majd a vízszintesen, a szűz halak tengelyen? Néz kíváncsian Flóra párra. Igen, ez egy lehetséges út, már ha szeretnétek. Mindenki bólogat. Egyedül Karl húzza keskeny vonallá a száját. Mi a baj, Karl? Karl hümög egy gyufaszállal játszik, forgatja, sodorgatja, aztán felpillant. Még nem tudom. Noé, van egy ötletem, mondja könnyedén Flóra. Igen, amíg Karl töpreng, mégis faraghatná nekem uborkából egy csónakot. Kárl felpillant és elmosolyodik. Egy nővér állítja meg a folyosón, elkapja a karját. Flóra, mintha álomból ébredne, összerándul. Szótlanul mered a fehér köpenyes nőre. Humboldt Flóra, igaz? Ferenc lánya, ha nem tévedek. Történt valami? Jöjjön velem, kérem, jöjjön. üljön le kérem. Szóval szeretném őszinte részvétemet kifejezni. Az édesapja ma hajnalban elhalálozott. Flóra úgy mered a nőre, mint aki megbolondult. Az nem lehet. Ma hajnalban. Öt óra, tizennégy perckor. Még nem fejeztük be. Tudja, egy könyvet olvasok neki. Egy könyvet, a fausztot, minden nap egy részletet. Egy keveset, amennyit még be tud fogadni. Már nincs értelme. Már hogy ne lenne értelme? Meghalt. Tudom, ezt nehéz elfogadni. Miért lenne nehéz elfogadni? Miről beszél? Csak amiatt mondom, mert azt mondta, be akarja fejezni, vármint azt a könyvet. A nővér vizet csorgat egy pohárba. Így a megezt kérem. Ahogy a víz csúrran, ahogy a pohár falának ütközik, örvényt vet. Az örvény magával ragadja flórát, cseppen is surran, forgat. Flóra lehunyja a szemét, és meg kell kapaszkodnia az asztal szélében. Egy gyönyörű nő néz rá, de nem, nem a nővér az. Hol is látta? Hol is. Erúali, a messze hangzó, a gorgok egyike Flórára mosolyog, majd mellé lép és megfogja a vállát. Flóra kinyitja a szemét a nővérre mered. A nővér belefagyott az időbe, Mozdulatlanul néz rá, mintha kővé vált volna, és be is fogom fejezni, szólal meg Flóra, a hangja halk, de tele van erővel. Lassan feláll, és elindul az apja szobája felé. Álljon meg, kérem, rezzen össze a nővér. A halott szállítok épp most viszik el, el, el kell lőtt szállítanunk. Miért? Hogy miért? Hát mert meghalt. Florában úgy ébred a harag, mint tengerben a hullámok tornya. Hatalmasra duzzad, örvénylik és nekicsapódik a faralionnak, a szirén üvöltve, dübörögve. Apró kövekké zúzza, parányibbá, mint a legkisebb kagyló. Amikor megszólal, olyan csöndes és olyan ereje van, hogy évezredekre előre repül a hangja a jövőbe. Menjen be hozzájuk és mondja meg az uraknak, hogy hagyják ott apám testét még tíz percig. A nővér hosszan néz rá, majd bólint. Amikor Flóra belép, az apját már letakarták, és ott áll már az ágya mellett a króma cél halott szállító tepsi. Flóra odalép és a sarokba tolja. Egy fehér gyertyát vesz elő a táskájából, és odaállítja az éjjeli szekrényre. Gyufát gyújt, magasra nyúlik a lánga gyertyán, majd visszaszelidül, egyenletes, mozdulatlan lánga lég. Lehúzza a lepedőt apja arcáról, és végig simítja az arcát és a haját. Jól van, apa? Nincs semmi baj, amint látod. Figyelj, ma befejezzük a fausztot. Hallasz, ugye? És Flóra a térdére fekteti a könyvet, megfogja apja kezét, és olvasni kezd. Doktor Mai Janusz, arcra borulva, imádkozva, nézzetek a kegyelem nyájas sugarára, Üdvre méltóvá tegyen, bűnbánók, a hála. Légyen lelke legjava, néked engedelmes. Légy királynő szűz anya, istennő kegyelmes. Kórus misztikusz. Csak földi példakép minden mulandó, Itt lesz a csonka ép s megbámulandó. Mit nincs szó mondani, itt végbe ment. Az örök asszonyi vonz odafent.